Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Da, cu Moise siguran și cu dumneavoastră Într-o țară destul de complicată Ca un meci de fotbal, dacă ar fi să duc mai departe Comparația făcută mai devreme cu Dinu Cred că e 2 la 2 scorul, dacă nu mă înșel. Dacă ar fi să zicem așa, ordonanța 13.1.0, lumea în stradă, ordonanța 14.1.1, ieri votul din Comisia Juridică Senatului 2 la 1... Azi votul din Comisia Juridică a Senatului 2 la 2. Pe scurt și ca să rezum și să începem dezbaterile, doamnelor și domnilor, așa cum probabil ați aflat până la această oră, ieri Comisia Juridică a Senatului a votat includerea unor fapte de corupție pe lista celor care urmează a fi grațiate. Aici și lumea în stradă seară, nu, în, uh, nu atât de mult cum au, au fost la demonstrațiile din februarie, dar na, a fost din scurt te-ai aștepta să iasă în continuare sau să fie ieșit în continuare dacă lucrurile ar fi rămas în aceeași matcă au fost deci peste o mie de oameni în fața guvernului la București a mai ieșit lumea și la Cluj și la Brașov și la Sibiu și la Constanța și la Galația am văzut chiar Ok, astăzi s-a reluat votul în Comisia Juridică a Senatului și au fost scoase faptele de corupție, infracțiunile de corupție de pe lista celor care urmează a fi grațiate Deja există ample dezbatere pe această temă în societate, dar nu de ieri, de astăzi. De fapt, de la începutul anului nu prea mai facem altceva. Doar majorările de pensii și de salarii, propunerile de majorări și de pensii și de salarii, eventual și schimbările de sistem de impozitare ne mai distrag atenția de la aceste probleme care sunt în continuare de actualitate. Întrebarea e cât o să mai fie? cât o să dureze acest război. E clar că o parte a clasei politice, o parte importantă. V-am spus faptul că ieri au lipsit doi senatori PNL de la Comisia Juridică, între care și doamna Goriu, trebuie să precizez acest lucru, iar astăzi au venit senatorii PNL dar au lipsit doi de la PSD astfel încât să permită schimbul cum ar veni, inversarea votului, ne creează impresia unui circ, destul de cum să spun eu, lamentabil, așa, lamentabil. Uneori îți vine să plângi când te gândești la ce se întâmplă în țara noastră, că dezbatem niște valori fundamentale, de fapt, și jucăm cu ele pe marginea prăpastiei. Prop Bun, deci ca să reiau ideea, s-a revenit astăzi asupra votului. E clar că există un război între o parte a clasei politice care nu se confundă, e chiar mai mare decât actuala coaliție de guvernare doar întreagăt așa aș vrea să-l menționez pe senatorul, acum Treian băsescu, fostul președinte al României, a căre, a, a, ale cărui poziții cred eu că au contrariat cel puțin o bună parte a foștilor săi votanți. Un război între această clasă politică și o parte a societății, de asemenea nu toată societatea, care susține de fapt niște valori. Dar, dom'le, ce e așa de grav dacă scapă 200 și nu știu câți de oameni care au luat și ei o șpagă la viața lor? E ceva grav? Cât va mai fi grav pentru această parte a societății? Cum credeți că se va termina acest război și mai ales când? Haideți să înțelegem împreună ceea ce trăim, să vedem ce avem de făcut pe mai departe. Dacă mai avem ceva de făcut, se apropie vara vin concediile, Marea, Muntele și așa mai departe, poate nu să mai fim atât de prinși în actualitatea curentă. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Bună ziua, Marius! Bună Marius, ziua, Marius! Să vorbiți mai hotărât aici. și mai aproape de telefon. Da. În primul rând, sunt un ascultător fanatic al emisiunii Sper să nu existe. Că... Nu, sper să fiu exagerat când spuneți fanatic. E bine, în fiecare zi, dacă pot, că ascult. Și Aceasta este o emisiune de dezbatere, rând. eu mă consider exact. jurnalist. Mi se pare că uneori jurnal, termenul ăsta de jurnalist este uh, trimis în, în niște zone în care nu are ce căuta, dar o emisiune de dezbatere Așa. nu are de ce să aibă ascultători fanatici. Așa. Uh, părerea mea e foarte simplă. România nu are nevoie de craciere în momentul de față. România are nevoie de alte lucruri și se pare că politicienii din România fata cu această grațiere, pe multe luni, așa cum spune și tu, și m-a frapat foarte tare remarca domnului Șerban Nicolae, sau cum așa, care a spus că România nu e țară coruptă, că un procent foarte mic de corupți care ar beneficia de această grațiere. Părerea mea e simplă. Dacă politicienii actuali, care sunt acum la putere, nu văd altă soluție decât cu grațiere atunci facem alegerea disipatită, în tema acasă, pentru că multe lume și-a dat seama că s o mare greșeală la alegeri. și vin alții care să se preocupe de sistemul de sănătate, de asistență socială, de drumuri, de investiții, de, de... unde vin importante. din ce. Așa o să aterizeze mâine o farfurie zburătoare cu alți păi politicieni, problema, problema majoră a fost că nu au fost opțiuni prea bune la alege. De aia, cei care n-au văzut un reprezentant pe care te -o voteze, nu s-au dus la vot și ne-am pricopsit cu problema care toată lumea a conștientizat-o, a fost prea târziu. Eu nu zic dar... că nu este o soluție, că n-ar fi o soluție asta cu alegerile anticipate, deși, așa cum bine știți, probabil, Marius, este un coșmar din punct de vedere al, or, nu, al declanșării procedurii de alegeri anticipate, nu cred că vom ajunge acolo, dar chiar presupunând că am ajunge toți dintre acești politicieni am avea de ales. Corect. Atunci aș face o altă remarcă. Oare... Cei care l-au votat pe domnul Șerban Nicolae, asta și-au dorit de la el, să grațineze? Sau și-au dorit un trai mai bun, ceva să, să simte și că se schimbă ceva în România? Și, și dacă și-au dorit așa un trai mai bun și-au acceptat posibilitatea ca domnul Șerban Nicolae și alții, că nu poate Șerban Nicolae să facă singur nimic, Pare. va merge cu așa ceva, dacă au acceptat această posibilitate? Atunci am, am greșit foarte tare Ca nație, ca oameni am greșit foarte Dezbaterea tare. de azi, Marius, este Când și cum credeți că se va termina acest război? În momentul în care vom avea O clasă politică conștientă Și o clasă politică care nu e controlată Din spate de cei, cum spuneați mai devreme Care au finanțat alegerile Și le-au finanțat campaniile Și acum trebuie să-și niște datorii hm. În momentul în care vom avea o stare conștientă unde se vor controla lucrurile astea dinainte da. și lucru, oamenii vor fi conștienți. un politician va fi conștient că el trebuie să fie curat ca lacrima dacă ajunge acolo într-un Da. atunci se vor schimba lucrurile. Sper să, să mai... Atunci... Da? Da, nu știu dacă vom prinde noi. De? Exact, asta vreau să zic. Vă mulțumesc <laughs> pentru telefon, Marius. Sper să mai trăim până atunci. Marius a evocat uh, o opinie de tipul wishful thinking. Am, așa aș vrea eu să fie. Eu astăzi vă cer, de fapt, să faceți o analiză fiecare dintre noi. Vă întreb când credeți că se va termina și cum? Adică ei vor ataca, o parte a societății va răspunde până la un moment dat când o parte va ceda, sau cel puțin asta se întâmplă. Ce spuneți, Adrian? Bună ziua! Bună ziua, domnul! Aici bună ziua dumneavoastră! Eu puțin putin am de vreme să avem nepretențiile astea de la clasa politică. 27 de ani sunt foarte puțin. Da. Eu așa cred. Și deci putem să ne și mai și mulțumim cu ea. Păi nu, n-avem un cotrou. Dacă am fi noi mai buni decât ei, aș crede, dar majoritatea populației suntem așa ca politicienii pe care i-avem acum. în o cuinda noastră, totuși. Eu știu. poate, Eu da, poate Adrian, poate Dacii n avea un cotrou? Poate ă, românii sub Mihai Voievod viteaz nu aveau încotro, poate nici chiar românii sub Alexandru Ioan Cuza nu aveau foarte mult încotro. Însă astăzi oamenii pleacă din România, scârbiți de țara asta. Speriați chiar de ceea ce se întâmplă în multe situații? Da, bineînțeles. Așa este, aveți dreptate. Dar eu scutuși îndepărere că lucrurile evoluează normal, dar în timp. Okay. Deci clasa politică este mai bună decât era acum 10 ani totuși. Ziceți. Așa cred eu. Bun, și ca să închei. Uh, cheia este la Curtea Constituțională și la instanța care judecă procesul lui Liviu Dragnea. Atâta timp cât uh, lucrurile astea stau în, uh, în suspensie Așa. și uh, cei, de la, cei din de juridice, colegii domnului Dragnea, fac ceea ce fac. Deci toată nu așteaptă un semn, să vadă control, pleacă, încotros se duc. Le e teamă de dragne să știți. Le teamă multora. Le e teamă multora. E, e o persoană destul de puternică, în ciuda faptului că este. e așa cum e. Ok. Dar uite, și de data eu... asta, pare, că, pare să fi dat un semnal de putere în sens invers. Adică, chiar și cei care au votat ieri pentru inclusiv Șerban Nicolae, astăzi s-au abținut de la vot. Eu cred că e o stratagemă, pur și simplu. Nu, nu, nu trebuie Poate să fi. ne pe Ok, Adrian, vă mulțumesc pentru telefon. În esență, ceea ce spuneți dumneavoastră este că în momentul în care se termină, într-un sens sau altul, problemele lui Dragnea, se vor termina și aceste războaie pentru, uh, pentru și împotriva corupției în același timp. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Bună ziua, Mircea! Și să, să, să dați încet atunci când vă spun bună ziua, Mircea. Vă ascultăm. Bună ziua, bună ziua, dumneavoastră. Ascult emisiunea cu mare interes. Deci A aveți un ce ceva? Nu, nu, nu, nu, Eu am pentru lumea meseria de așa natură scolind lumea și am văzut multe. Okay. multe nații care se respectă prin ceea ce votează, prin ceea ce fac și prin ceea ce cred că e bine. Așa. Deci puteți da de un exemplu de nație a... care se respectă prin ceea ce face Germania. și ceea ce votează? Ok, bun. Ca să știm despre ce Germania. Am patru ani de lucru în Germania. M am retras în România. Anul, acum, a doua ani de zile, am fost și la protestele La primul, când s-a fost cu o asta, 13. Am fost seară de seară. Eu sunt din Iași. Da, vedeți că n-a fost acum un an. A fost acum trei luni. Acum a trei luni, scuze. Așa. Oi, așa. domnule, și... zici că a trecut un an, aveți dreptate. Și mie mi se pare că a trecut o veșnicie zice, de atunci. rămân, rămân, nu surprins, rămân, am o stare de greață, din nu știu cum să vă zic, că nu se mai potolesc oamenii okay. ăștia. S-ar putea ca cineva să deci se bazeze pe potolesc. starea asta de greață a dumneavoastră. Cum credeți că se va termina asta. acest conflict, Mircea? Eu cred că toții vor, vor ajunge la, la marșa nu cănd le fac. Așa. Pentru că se susțin unii pe alții da? și se trag unul lângă alții. Pentru că noi n-am avut niciodată un, un, un președinte, n-am avut niciodată până acum un politician care să vină să fie la sus de la putere și să spună, băi, bă, n-am de gând să stopez stop 300 uh -huh. uh, Da, dar vedeți, noastră care... că ceea ce s-a întâmplat la, înce la începutul acestui an nu s-a bazat pe un politician sau un președinte, ci a fost forța unor sute de mii de oameni. Un răspuns puternic. Da, dar vedeți că noi ăștia care ne zbatem și luptăm pentru bunăstarea copiilor noștri, copiilor acestei țări, de fapt noi luptăm ca să facem bine totul unui, unui gard restrâns de oameni, unei ogrăzi acolo unde sunt numai ei să ei între ei. Deci, dumneavoastră ce spuneți că în final vor învinge, înțeleg bine? Așa zic, da. Și... Eu, eu așa sunt Și atunci, de ce am mai ieșit în stradă, de ce am mai luptat, de ce am mai protestat? E... Ca am văzut aceste exemplu la alte state, la alte țări. Și-o bine. Acolo, acolo de ce eu vă spun sincer, am prins acum 2 ani sau 3 ani, nu mai ținut exact, eram în vama la Greci. Când Greci au, au blocat vama cu tractoare, cu mașini, cu tot, nu se mai intră nimic la noi în țară. Așa. Și? Deci eu eram cu tinul, cu marfă, încărcat să le duc marfă, nu fraților, noi avem noi. Portocalii banane acolo, nu mai avem nevoie de la voi, nu o uh -huh. să noi pentru noi. Uh -huh. Okay. Bine, Mircea, vă mulțumesc pentru telefon. Deci, pentru că am văzut la alții să facem și noi așa, chiar dacă asta s-ar putea să nu ne aducă neapărat o victorie. Bună ziua, Denis! Salut, Moise! Te admir, în primul rând. Haideți să trecem peste mulțumesc, partea asta în care dumneavoastră -a ascultați să ascultați fanatic și mă admirați pe mine, că emisiunea e <laughs> <ai> despre dumneavoastră, <laughs> nu despre mine. Așa. Războiul va dura foarte mult. Așa. Nu știu dacă vom avea noi de câștigat, pe care nu vrem gracierea. În primul rând, aș fi rugat ieri, gândindu-mă la banii care au venit la buget să se recupereze prejudiciul. Bineînțeles, se bage și ceva penalizări, ar fi mai interesant. Da, l-am auzit da. și pe Petreanu dimineață și i-am și transmis că nu sunt de acord cu el. Dar, în fine. Din punctul meu de vedere, pușcăria reprezintă o, o amenințare da, am mult mai mare decât luatul banilor, că niciodată, nici măcar DNA-ul nu a reușit să e, găsească tarică, toți banii și toate infracțiunile. Exact. Deci, în fine. Dar poate, gă poate fi găsit o soluție. Așa. Avem o grămadă de sate unde sunt clădiri în paragină. Clădiri foarte mari lăsate în paragină, în vântului. Hai să le populăm cu, cu câțiva pușcăriași. O se poate face lucrul ăsta. De ce am Hai face asta? Să, să nu mai scoatem din pușcărie. Să-i băgăm acolo. Avem opțiunea asta, nu? Nu, nu avem o astfel de opțiune. Adică. De de, pentru că îi pe cei care au rămas la sat în, în felul ăsta. La astră de unde sunteți, Denis? Din Mahed. Ok, și la Severin e așa, e ca la Paris și atunci, adică nu vă înțeleg de ce ați propune așa ceva. Sunt, într-adevăr, multe Acum, case rămase. Tot ne văităm că n-avem unde să mai ținem în și... Nu se vaită nimeni, domnule. hai pe bune, adică chiar și după, într-adevăr, standardele românești sunt diferite de alea europene și trebuie să facem niște modificări în acest sens. Spațiul alocat în penitenciarele din România este mai mic și trebuie să schimbăm acest lucru. Dar la modul serios nu s-au căutat soluții tocmai pentru... Adică acum mie, aceste lucruri mi se par clare. E opinia mea, sigur că da, mă puteți contrazice, dar mi se pare clar că de ani de zile sunt peste patru ani de când vorbim de momentul ăsta momentul grațierii sau momentul amnistierii. S-au încercat tot felul de soluții. În acești ani, cred că nu s-a făcut nimic în ceea ce privește regimul penitenciarilor, to tocmai pentru a, uh, pentru a permite acest moment. Da? E doar opinia mea. 0372069599 Cum vedeți finalul acestei rupturi din societatea noastră? Că de fapt asta e, oameni buni. Călin, bună ziua! Bună ziua, să Salut, felicitări pentru emisiune! Foarte, foarte interesant subiectul. Um... O să fiu cât de scurt pot să fiu, cum și când credeți că se va termina războiul scăpării corupților. Eu nu cred că trebuie terminat. Hmm. Eu nu cred că trebuie terminat. După părerea mea, asta este una din cele mai bune dovezele democrației de la noi în țară. Nu știu cum să spun. Sunt de acord uh. cu dumneavoastră dacă îmi spuneți că, într-adevăr, coalizarea unei mari mase de oameni pentru un principiu ne ajută din punct de vedere al uh, cristalizării conștiinței naționale, dar... Credeți că scopul acestei țări e, n-ar fi mai bine să fie, nu știu, să facem merțane decât proteste? Vă întreb și eu. Uh, cred că se pot face amândouă. Ok. Adică nu văd de ce nu pot eu să mă duc să fac, nu știu, merzane sau. Să o mai fi și să o opinie să fii informat. Puteam să zic rachete sau avioane, nu știu de ce am zis merțane. În Pentru că no, zic, e un produs cu valoare adăugată mare și dacă no, am avea o fabrică... avioanele, <laughs> să fiu sincer. Așa. Uh, nu în domeniu. Uh, dar, uh, da, nu, e, după părerea mea, da. orice dezbatere, mai ales asta pe grațierea coruților, trebuie continuată până la infinit. Deci asta este o dovadă a democrației și a unei țări sănătoase. după părerea mea acum, poate greșesc. Dar nu, hai înainte cu dezbaterile și uh, ei din Parlament să vină cu soluții, noi să nu-i mai votăm, noi să-i uh, scoatem și să-i punem în afară și să nu ne lăsăm bătuți noi ca națiune și tot așa, nu știu, până la 12 bătrâneți. Ce ați spus dumneavoastră acum e hashtag rezistăm, de fapt. Resistăm, Dar n-ați comis o bun. analiză de tipul cred că se va termina în trei ani, cum a zis cineva mai devreme, prin condamnarea lui Liviu Dragnea sau prin grațierea sau prin ceva bun, de felul se termină, asta. se termină în 3 ani și după aia plecam acasă. Păi Numai suntem acasă. Nu mai este o altă... O altă... Nu credeți că o să mai găsească altceva cu care să ne înșele, altceva cu care <g Avenată deschide> să pure altă modalitate de a okay. de. Deci, de cum să vă spun, Călina, așa din experiența mea de jurnalist, la noi în țară, odată la 2 ani, se tot întâmplă o prăpădenie. Fie o, o tentativă de amnistiere fiscală, or să apară și de-alea, o să vedeți cât de curând. Am mai avut una cu 2 ani, dacă mi-amintesc eu bine, la începutul 2016, dacă nu mă înșel, ori o tentativă de amnistiere penală. Deci, da, probleme de acest fel vom tot avea. Speranța e ca ele să fie din ce în ce mai slabe, astfel încât valorile sociale să fie din ce în ce mai puternice. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Bună ziua, George. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, moi, eu cred că nu o să te de treaba asta niciodată și dacă îmi dai voie să citesc un coleg de-al tău de la radio care a spus într-o piesă de Parazizi, despre România că este țara în care niciodată nimic nu o să se termine. Mm. Era vorba de o piesă în care se întâmplă așa despre corupție, despre furturi, despre una alta și despre cinea, care, apropo, doarme de un an. Da, de opinia da de e opinia mea. Că, da, e opinia mea că nu o să se termine niciodată, atâta timp cât trăim cu clasa, fărăi care o avem, în care nu se ridică nimeni mai breaz care să ia, nu știu populația de partea lui. Și atunci, de ce mai luptăm, George? Are vreun sens? Ai ați văzut, să tai ai ieșit 1000 ceva de oameni aseară în stradă. Hai, 2000 cu indulgență. Da, are rost, pentru că de ce să ne fie doar nouă greu? Să se chinuie și ei să facă, dacă vor să facă. Adică, să fim serioși. Doar nouă să ne fie greu, stați să vă chinuie și voi. Asta e o... Eu cred că nu se va termina niciodată decât cu schimbarea clasei politici. Și și nu e nicio perspectivă că De asta noi toți luptăm și tot luptăm Și tot ieșim în stradă și ne chibim pentru că vrem ori să reformeze ei, ori să vină alții. Este o reformulare, de fapt, acea, ceea ce se întâmplă acum. Este apogeul unui da. conflict, dacă vă mai amintiți da. dumneavoastră, pe ceea ce s-a cerut la colectiv. Schimbarea clasei politice, ce a spus dumneavoastră acum, George. Din păcate, nu au apărut alternative în această perioadă de timp. Sigur, a contat faptul că a fost o lege electorală ce n-a permis intrarea partidelor noi în Parlament. A contat conjunctura foarte mult, a Contat tot ce s-a întâmplat în perioada guvernării tehnocrate. Toate astea au contat, dar rezultatul e același. N-au apărut alții. Bună ziua, Nicu. Nicu, Alo. bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. În legătură cu tema de astăzi. Da. Atât timp cât acești oameni nufrun a țării, niciodată acest băi nu se va termina. Ok. Atunci o să, o să vă pun o întrebare suplimentară. Cât credeți că vor rămâne acolo astfel încât să ducă mai departe acest război? După acest război, după mintea mea, dacă se vinde țara într-o altă parte, România, adică cum ar fi către Europa, de unde ar fi mai mare locul, se poate vinde țara, așa putem câștiga și ne recâștiga încrederea între o alte popoare. Nu mai fi nici un alt de uh, parlamentar ca în ziua de Nicu, Cu tot respectul, cred că suntem uh, pe tărâmul fanteziei în ceea ce spuneți dumneavoastră. Țara noastră nu este și nici nu ar trebui să fie vreodată de vânzare. Ceea ce spuneți dumneavoastră e o filozofie de tipul să vină alții să ne ia, ca să ne fie și nouă bine. Hai să ne gândim mai mult la forțele noastre pentru că ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, în ciuda uh, vicisitudinilor să le zic așa, arată că, din contră, țara noastră are o șansă odată cu noi. Andy, bună ziua! Bună ziua! Vă bună ziua, Moise. Dacă îmi permite să încep cu o glumă, acest conflict o să termine când o să-și pună patriarhul cu Daniel pilele de mai sus în, în valoare. Nu am înțeles ce a spus, dar să trecem nu, peste da. glumă. Ok, să trecem Poate peste, peste glumă. Glumă. Okay. Toată, lumea, toată lumea spune că se gurește sclubarea clasei politice. Ok, Uh, cu cine? Da. Cu cine? Nu am răspuns la această întrebare. Cu cine? Pentru că uh, dacă ar fi să analizăm un pic și-a propus PSD-ul să facă cu mărirea salariilor, salariilor, să spunem așa, demnitarilor, ar putea să atragă către clasa politică și oameni uh, din alte domenii. În acest moment clasa politică nu îi pre reprezintă o tentație pentru cineva care lucrează nu știu într-o corporație care lucrează într-un mediu privat să vină acolo. De ce ar trebui să vină acolo pe salariile de acolo? Doar ca să facă bine țării. Își să în mă încerc, încerc să înțeleg ceea ce spuneți. Deci vă referiți la creșterea salariilor bugetarilor? Nu la creșterea salariilor bugetarilor. A ademitarilor. ademitarilor. Pentru că altfel va deveni stimulativ pentru cineva din să um, spunem, din afara sistemului să intre sistem. Altfel, dacă intri în sistem, Ia cu sabățile Ok, 40 de milioane salariu pentru prima sau cât spunea, cât este 4.000 de lei. Mie nu mi se pare o chestie tentantă pentru un om foarte competent să meargă acolo. Nu cred că sunt foarte. Andi, ascultați-mă, da. să nu ne îmbătăm cu apă chiar. Nu cred că vreodată un salariu de politician sau de demnitate, da? deci persoana aleasă, da? Va putea concura sau va, fi, va putea fi principalul motiv pentru care cineva să intre în politică? Oamenii care intră în politică își doresc să conducă, își doresc puterea respectivă. Unii sunt mânați poate de dorința de a face bine, alții sunt mânați de dorința de a face șpăgi. În ambele situații, sigur, e important să aibă bani, să-și plătească chiria sau ratele la bancă ca fiecare dintre noi. Cu asta de acord cu asta. Dar nu salariile vor fi un determinant vreodată, mi se pare mie, pentru ca alți oameni să-și dorească să ne conducă? Nu, dar nici... Sunt acord cu tine, să dar nici un salariu mediu nu te împinge să... E o frână. Sunt de acord cu, cu dumneavoastră. E o frână. Da, este o frână. Știu, știu oameni care se îngrijorau pentru... Adică oameni care veneau din privat și care au intrat pe listele electorale și care se îngrijorau că vor fi aleși și că nu vor ști exact din ce își vor plăti din salariul de parlamentar. Dar sigur, astea sunt detalii cei mai mulți sunt obișnuiți să manevreze banii ăia Care se dau pe lângă salariul de parlamentar Nu știu dacă asta e, e soluția de interesant Ceea ce ne-ați spus Andy Bună ziua Radu Radu Radu Radu sunteți acolo? Bună ziua Nu cred Alo, bună ziua Tony, bună ziua Bună ziua Moise Am crezut că mi s-a stricat centrala Vă ascultăm, Toni Nu, nu, nu, eu sunt în uh, trafic și Mai fac și o ilegalitate, deși sunt și avocat și cunos legile Mai bine trageți pe dreapta, e mai sigur, vă spun Da, știu Nu, dar, trebuie să ajung la școală să-mi iau copilul Nu e asta problema Deci sunt de acord cu ce ai spus o mai devreme Și o să plec de la o uh, pră, față, să zic așa Ce a spus uh, Brucan Că ne trebuie vreo 20 de ani de zile Ca să ajungem la un uh, Nivel concentrat. de trai nu, la un nivel de trai ceba, comparabil cu cel nivel din Occident. Ceva de genul asta când era acea emisiune pe Tony, ProTV. să știți că nu, nu, nu la emisiunea de pe ProTV. A spus-o la un interviu de pe TVR din ianuarie 1990, iar formularea, de genul ăla. For, nu, formularea a fost: Va trece mult timp până vom reuși să ajungem la 20 de ani, să știți că a fost, a fost un termen oarecum exemplificativ, așa, și oricum nația s-a isterizat când a auzit de 20 de ani. Din păcate a avut un pic de dreptate. A avut multă dreptate, da. Din păcate, de ce trebuie să ieșim? Pe cineva trebuie să mai fie jandarmă. Pentru că băieții și fac de capăt. De cap, să zic și eu. Și credeți că ieșirile în stradă îi vor împiedica? Și fac... de împiedica nu se împiedice nimeni. Pentru că ei ceea ce vor își fac în continuare. Și dacă va pica vreun parlamentar sau, mă rog, un politician pe bec, cercetat de o anumită autoritate, Așa. În parlament cine ajunge? Copiii, iar generațiile poate, după noi, eu am participat și la Revoluția din decembrie 89 și știu Așa. că ce am ieșit în 89 în stradă. Din păcate, specia comunistă s-a perpetuat, transmisându-se mai departe copiilor, pentru că ce au văzut în familie s-a dus mai departe. n generalizat, generalizat, dar în... sunt de acord cu dumneavoastră că dai o nouă generație de politicieni, e posibil să fi preluat tehnele cele vechi sau chiar să le... No, antrefic, să le fi diversificat care picat, părinții care au <laughs> sunt în spate, cei care au picat pe bec și au trimis codrazele în Parlament și vă da, aveți cazul este lupirea e, tăcâie, -că, tăcâie, -că, tăcâie -că, okay. eu aveam speranța ca tinerii care vor intra în Parlament să ducă idealul nostru din decembrie, 89 mai departe S-ar putea fătate... să l ducă, cine știe Toni, cum credeți că se va termina acest conflict și când? Uh, cred că trebuie încă vreo generații de acum încolo, peste vreo generație, deci cel puțin 20 de ani. De la exemplu cu Brucan. De ce încă o, o generație? În, încă o generație? Păi, V-am spus un pic mai devreme. Cei de bătrâni din vechea gardă comunistă și a promovat actuala familie, neamuri... Așa, totul, și ce, ăștia de acum nu fac copii? Sau care e logica? Păi și ăștia fac, dar poate noi, cei care am mai rămas o conștiință. Și asta, reușim să ne înlăturăm pe cei care sunt acum în Parlament. Wishful care. thinking. Mă -așteptam, așteptam să dați o explicație de genul atunci când o generație de votanți se va schimba, s-ar putea să se schimbe și clasa politică. Să nu ne bătăm cu o apă chioară. Ne reprezintă. ne reprezintă. Pe cei care mergem la vot, sigur că da. Cei care nu merg la vot, în același timp, tolerează acest tip de realități e greu să spui că nu te așteptai să se întâmple asta, pentru că nu s-a vorbit în campania electorală. S-a mai vorbit în campanie De patru ani se tot întâmplă astfel de tentative. Deci nu poți să zici că n-am trăit în România, nu știam că se va întâmpla. Asta nu m-am dus la vot. De-aia vă spun. Sergiu, bună ziua! Vă salut! Vreau să vorbesc cu aceeași problemă care a prins-o Sunt De acord cu el în totalitate. Chiar dacă schimbăm clasa politică Gen, să schimbăm pe dragnea, pe cine mai acum la putere, mai distin, Dacă îi schimbăm, ei au în spatele lor tineri pe care îi ce să facă. De exemplu, dacă merg eu acum în Parlament, merg eu să schimb ceva, nu o să fiu lăsat. Vă garantez 100% chestia asta. Orice tânăr care vrea să afirme de cei mai mari, mai bătrâni, mai, care au experiență mai multă, sunt opriți ca să-i spună ei punctul de vedere. Sau înlăturat laturat, te dau la o parte. Știi, nu vă aceea. contrazic în de la... mod... Deci nu vă contrazic că ar fi sau că n-ar fi așa, Sergiu. Vă trag doar atenția că acest tip de raționament este destul de mioritic. Și de-o fi păi? să mor, zice Ciobanu din păi? Miorița, deci ce sens are să mai lupt? Da. Are? Sau nu are Sens? Eu zic că are sens, dar ajungi la un moment dat să te să te cât decât veți acolo și să nu te mai poți Bun, întrebarea de astăzi este când o să vă săturați, Sergiu? Eu deja m-am săturat, credeți mă Deci s-a terminat. Și am 29 de ani, Da. încerc să fac ceva în țară, am un mic servis și nu, deci, nu 2 ani de zile lucrez, nu poți să faci nimic, toate, deci nu ai cum să faci taxe mari, deci, nu ai ce Mă gândesc să plec dincolo mai pot să mă mai gândesc să fac ceva ce Eu să încercați să, încerca să perseverați Încercați deci, să perseverați Perseverez, credeți-mă Deci muncesc până la 10 Noaptea muncesc și tot nu se văd Roadere și chiar vreau, Adică totul este legal Nu la negru, nu așa Totul pe factură, totul Legal, ei te învață Din ce am văzut, te învață să Să furi în ghilimele. Da, din foarte de mult. De am de și, de o, am de și de o întrebare la dumneavoastră, la ați văzut, A fost o știre, nu știu dacă ați văzut S-au făcut controle cu ocazia zilei de 1 mai da. în, pe litoral și s-a dus fiscul peste ei. Da. Și jumătate dintre cei controlați au prins cu neregul, cei mai mulți fără bonuri fiscale. Însă, dată fiind noua legea a prevenției, le-au arătat așa degetul și le-au zis, Băi, fiți atenți. Degetul în sensul de amenințare. Adică i-au am avertizat. Înțeles. Am înțeles. E normal să facă de ce lucrați asta. cu facturi? Servicii. Nu, de Serviții. ce? Nu, nu ce, ci de A. ce? Nu înțelegeți că. Pentru că, pentru că asta nu se cere. Deci, pe unde merg eu, la firma care lucrez, majoritatea vor facturi. A, deci nu puteți. Altfel, ați face nu. și noastră evaziune nu, fiscală. Nu aș face, nu aș face. Eu sunt de acord să dau bani la stat, să mi se dea, deci dacă plătesc, sunt de acord să fiu. Uh, am condiții. Dar ce? Voi frică de pușcărie sau. Vă spune nu, conștiința? Nu, sau... de... nu. Și atunci, nu de nu ce faceți de chestia este asta? Este. Deci, de... să vreau... Așa. vreau să dau exemplu altora să nu mai fure. Păi și? Adică să... Cum vă merge cu exemplu? Sunteți eficient? Păi, pe lângă cei cu care am lucrat, cred că da. Sper să fie bine. Nu? <laughs> vă mulțumesc <laughs> pentru telefon, Sergiu. Dacă ar fi să extrapolăm statistica fiscului, 50%... Nu, au prins nimic din exemplu dumneavoastră. Revenim la dezbaterea despre războiul pe corupție. Mircea, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Păi, părerea mea ar fi orice condamnare penală să vină cu suspendarea dreptului de a, de a fi ales. Există, nu, nu există o astfel de restricție nu există o astfel de restricție în momentul de față, dar lăsați noastră, e bine că faceți propuneri de lege ferenda, cum se numesc el, pentru schimbarea legislației. Eu vă întreb astăzi altceva. Când credeți că se va termina acest război? Nu, nu știu. Păstă mai mulți am Păstă 5, ani, păstă 10, nu îl vă terminat. Deci nu va ceda niciuna dintre părți, credeți noastră? Ah, nu. Va ceda? Noi nu, noi nu. Okay. Ei nu și cam asta. O să se mai iasă în stradă, nu o, să, nu, nu o să cedeze nimeni. O să se caute diferite motive noi da? și metode noi. Probabil. În, în final, totuși, se vor da niște voturi în Parlament. Adică. Au oh, oh. deja trei ani, mi se pare foarte mult, încă de acum înainte și. <laughs> Vă mulțumesc pentru telefon, Mircea. Bună ziua, Dumitru. Mai am puțin timp. Dumitru, bună ziua. Uh, bună ziua. Ascultăm. O întrebare. O simplă întrebare. La referendumul din 2009, Curtea Constituțională, ce a spus? La, după referendumul din după, 2009, da. în care poporul a votat pentru uh, reducerea Parlamentului la unicameral cu 300, Curtea Constituțională a spus că nu se poate face o altă modificare a Constituției până când nu se face acea modificare a Constituției. Și deci, tot arcul politic din 2009, după decizia Curții Constituționale, funcționează ilegal. Da? Să știți că s-a făcut o inițiativă legislativă, deci procedura e așa, se face o, in... o uh, lege constituțională care trebuie votată cu două treimi, care după aia trebuie aprobată la rândul ei prin referendum pentru modificarea Constituției. Da. Da. A fost în 2010 o astfel de inițiativă care a picat în Parlament. Deci, tot în mâna noastră sunt toți politicienii. Pentru simplu motiv, dacă noi, ca popor, ne constituim parte vătămată și îi dăm în judecată pe tot argul politic din România, îi câștigăm. În ce să i dăm în judecată? În civil? În ce să i dăm în judecată? Un civil, bineînțeles, un civil, fiindcă practic nu e... Bine, putem să mergem și la penal. Se poate merge și la penal, fiindcă Ați practic avut ei un în un proces afară? să vedeți cum e? Da, am avut cu casa de pensii. Ok. Și am cât am a durat? Și patru ani. Iată. Patru ani și tot nu. Îți dă drepturile conform legii. Deci, legii. e o opinie interesantă, deci putem Dumitru. Ce facem? Deci, să-i dăm în judecată, domnule, zice Dumitru. Eu, un punct de vedere și acesta, nu știu în ce. Adică, nu sunt atât de bun în acest domeniu încât să zic că s-ar putea termina într-un fel sau în alt fel un proces cu clasa politică. Cert că lucrurile continuă. Vă spuneam dimineață la Pastila Bizidei că, din punctul meu de vedere, e un balon de încercare. Dacă a fost un balon de încercare, atunci au văzut efectul și s-au retras. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.